Lejet af på for Evigt med Pernette Storm Øster og Jeppe Vad Vester. Min jule starter med, at jeg skal besøge tre forskellige kirkegård. Øh, og så har jeg lige en fødselsdag, og så kører så op til min søster, og jeg skal virkelig, altså jeg skal virkelig øh, nærmest, lige holde hovedet højt, når jeg går ind ad døren op ved min søster, og jeg gør det kun for hendes børns skyld. Hej Jeppe. Hej Pernille. Jeppe, inden vi lige går i gang med at snakke om dagens gæst, Torbjørn, så er det et stykke tid siden, jeg lige har fået en update på dig af psykologsamtalerne. Ja. What is up? What is up? Du, du har ja, lige været afsted i dag. Jeg har faktisk lige været afsted i dag. Sådan, der kan jeg jo godt lige køre en, en lille opvarmning inden vi skal i sportskastoliet åbenbart øhm. Nej, det går godt Jeg, er, jeg har faktisk også gået lidt ned medicin ja. Det har jeg ikke fortalt, men jeg har været på øh, noget medicin for dengang jeg gik ned Der har jeg været på til simpelthen For jeg udviklede mig sådan en, en god portion angst dengang øh, Min mor døde, når øh, jeg gik ned Og den er næsten, jeg er i hvert fald nede på en fjerdedel af hvad jeg, jeg engang var Hvilket er helt fantastisk Og det er så rart og jeg, jeg ikke for at sige, at øh, medicinen var dårlig, det var bare øh, det var virkelig nødvendigt på det tidspunkt, men nu er jeg også nået til et punkt, hvor at, øh, jeg vil ved at være klar til at gå ned. Så det har været helt utroligt og, og rigtig dejligt. Og så øh, psykolog, timerne går rigtig godt. Jeg har meget stort fokus på mit øh, selvværd lige nu, fordi at jeg er rigtig hård ved mig selv. Og slår mig selv lidt i hovedet over, at jeg har nogle udfordringer, som kommer af det, jeg har været igennem. For eksempel når man er på øh, Aksbassin, så bliver man meget træt Og man, det kan godt være sløvende, og man har svært ved at komme om morgenen Og sådan noget. Og der har jeg altid bildt mig ind, at det var et dårnskab. Og derfor så De ting jeg har gjort, og de år, dem har jeg Når jeg så har oplevet noget, som måske Faktisk er, er kommet af noget rimelig alvorligt Så har jeg kategoriseret det som Værende mig, der ikke lever op til det jeg burde gøre Så hvad for eksempel? Jamen som at Hvis jeg nu har lidt, Lad sige, at jeg har en dårlig dag Mm. Så det, det skal jeg lade være med her mm. og det er frem Så er til det den, dig, der er dawn. Ja, præcis, og det er kommet frem til At, at, at jeg egentlig skal se på det, som om at Jeg har klaret mig ret godt igennem Og stadig på trods af de her ting Så jeg bliver nødt til at anerkende, at der er nogle ting Som jeg gør, som er grundet Noget medicin, eller nogle øh, diagnose ting, Som jeg har haft øh, på mig de sidste par år Og det øh, Det har været hårdt Men det er også altså, det er en god reflektering Og en god øh, selvrelation så det, det er sådan primært det, der går med mine timer lige nu. Altså er det sådan, at du kan mærke et før-efter i forhold til dig, der slår dig selv over i hovedet? Altså er det noget, der er kommet efter, at du har mistet din mor? Ja, det, ja 100%. jeg er 100%. Jeg har altid været meget, jeg kommer fra noget elitesport, så jeg har altid var meget perfektionistisk. Men for eksempel dengang min mor var syg, hvis jeg havde en dårlig dag, så slog hun selv over i hovedet over det, fordi det skulle jeg ikke have. Ja. Fordi det, hvorfor skulle jeg have dårligt? Bare fordi hun var syg. Det, så, altså, så jeg har altid på for en eller anden mærkelig måde virkelig været sindssygt over mig selv. Mm. Da hun døde Jeg har en dagbog for den dag Hvor der står at Nu skal du også Altså nu er hun Hun er død nu Og nu, nu skal du til at se frem Og vi skal også i gang Og du skal til at træne eller sådan noget Altså så, så blind var jeg egentlig For de omstændigheder jeg var i mm. Så derfor så ligger det meget dybt i mig Det der med At være hård ved mig selv Når der, når der er sådan nogle ting Og det tror jeg desværre Er normalt for, for Ikke for alle mennesker Men for nogle mennesker Når de mister Og der Og når jeg så siger det Så er det faktisk fordi At vi har besøg af Torbjørn dag Og Torbjørn Igenvarede deklarer lige Jeg har mødt ham en eller to gange Før Jeg mødte ham nede på La Santa En gang, hvor vi var øh, i byen sammen I et helt andet humør end i dag Ja, det må man sige Det var en øh, anden sætning Og Torbjørn være øh, Dengang et af de sjoveste mennesker Og et helt fantastisk, spændende menneske Og gang i ham Og jeg var øh, ved at falde ned af stolen Da jeg fandt ud af, at han havde mistet begge sine forældre Har du mistet? Det? Jeg havde endnu ikke mistet på det tidspunkt okay. Så for mig var det helt utroligt Det der med at møde en, der havde mistet begge forældre Og, jeg kunne ikke forstå og man det. kunne stå op. Ja, og hvordan han kunne være så en, en fed person. Og, og efterfølgende, da jeg selv har mistet, så har jeg jo fuldt med. Og derfor var jeg sindssygt glad, da han sagde ja til at, at komme ind og fortælle om det i dag. Altså, siger rigtig. det der med at være en fed person, fordi du forestiller dig, når man mistede begge forældre, så kunne man ingenting. Jeg tror i min naivitet, jeg havde tænkt dengang, jeg ikke havde mistet selv, at man ville være mærket af det på en eller anden måde. Mm. Men, men det kan man jo også godt være, selvom man er... En fantastisk fed person. Ja. Lige, ja. Øhm, og Torbjørn har på mange måder gjort, gjort lidt det, jeg gjorde også. Rejste, altså flygtet fra sorgen, ligesom jeg gjorde. Øhm, ja, Torbjørn, det snakker vi en del om, men Torbjørn har så også rent praktisk løbet fra sorgen. Fuldstændig. Og, og, I bogstavelig? Ja, ja, ja, altså, ja, bogstaveligt talt. Og øhm, jeg synes, det var en, en... Hold op, jeg sad med tår i Det var en hård snak. Også fordi det jo selvfølgelig vækker rigtig mange minder for mig, og jeg genkender meget af det, han har været igennem. Og så også fordi han er, øh, han er simpelthen så beskeden. Det er meget den der nordjyske beskedenhed. At han er simpelthen... Jamen det er også en beskedenhed, hvor, som os bliver noget slåen oven i hovedet Altså i forhold til sådan, at, at man for guds skyld ikke må fylde på med andet end smil og glæde. Præcis. Fordi man skal få... Alt i verden ikke være til besvær for andre Hvilke man i Torbjørn og måske nogle gange i Jeppes hoved er Når man ikke har en god dag Præcis, du kunne ikke have sagt det bedre selv altså, Det er jo noget af det Torbjørn og Jeppe skal lære At det er Nogle gange så skal man skulle sige det er i orden At have en dårlig dag Og det siger Torbjørn også i løbet af den her snak Men jeg synes det var en Det var et sindssygt autentisk Altså at, at opleve ham Fortælle om det her Det synes jeg virkelig det var, en, det var en oplevelse tror jeg, jeg vil beskriver det sammen øhm, Hvad tænker du? Jamen først nu kommer jeg bare lige til at tænke på det der med de der dårlige dage, fordi at at der er vi bare virkelig forskellige, for jeg tror næsten nogle gange at jeg er dykket for meget ned i i alt det der går ondt og har næsten jeg, jeg vil nogle gange haft jo meget svært ved at sige at det gik godt, fordi hvad er det så for nogle forventninger om har til mig, hvis de tror at jeg har det godt? Mm. Skal vi så ud og drikke vodka igen og danse på bordene, for det her var jeg overhovedet ikke lyst til eller sådan så jeg har jo Altså, det, er jo, det er jo også to ekstremer, men jeg har virkelig holdt af at omfavne de der dårlige dage. Altså for mig, så er det lige så legit at melde sig, altså, melde sig, have en dårlig dag for noget, som at melde sig syg for noget. Og jeg har altid, hvis det er helt galt, sådan nogle små ritualer, altså sådan, jeg må gå ind, jeg skal gå en masse, og jeg skal ud, og jeg skal gerne købe en eller anden lille krystal, der har en eller anden betydning, eller bare fordi den er pæn, og så har jeg noget at kunne få med hjem, og sådan. Så jeg ved godt, det er også to ekstremer, men... Ja, jeg synes bare, det var meget virkelig rørende og ikke som du siger så autentisk at høre Torbjørn fortælle om det også, fordi at det er jo ikke sådan, at han er reflekteret på bagkant, eller sådan, at han er reflekteret nu over, at han stadig gør det. Han ved det udmærket godt. Øh, og han siger også, at hvis man spurgte hans kæreste, så ville hun sige, at han ikke var god til at snakke om det. Så han, han ved det godt. Er derfor, det er også derfor er så modigt, han er. Ja, præcis. Han er fuldstændig reflekteret over, hvad der foregår. Det er bare så svært for ham at få ordene over de der lever, og det er så svært for ham at bryde god øjne, den gode stemning. Men det er jo det, jeg synes, der er så fantastisk ved den måde, du, du lige fortalte det der med at omfavne det. Ja. For det er jo også det, jeg skal lære. Og det er det, Torbjørn også skal lære. At vi skal sige, hey, vi har en dårlig dag, og det er der fandt en grund til. I stedet for at tænke, det er dig, det skal vi ikke have. Ja. Samtidig med, at der er jo ikke noget, der hedder en min måde at gøre det på er den rigtige, i forhold til at omfavne det, men Torbjørn siger bare flere gange det der med, at han kan mærke især også efter, at han begyndte at høre podcasten og måske gå lidt mere ind i den, han har en følelse af, at der er risser i lakken. Altså hmm. sådan, at, at der, er, der er noget, der mangler, og at der er noget, han ikke går ind i. Og så kan det jo godt være, at man skal i hvert fald omfavne det sig selv, og det på en anden måde. Ja, men helt sikkert. Det, det er jeg grundlæggende enig i, det du siger. Um jeg tænker, at det skal være ordene. Som sagt, Torbjørn er med os. Han fortæller, om han har mistet begge sine forældre, og det er en helt øh, fantastisk fortælling. Så længer jeg tilbage, og så øh, lyt med. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie for Laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Torbjørn. Hej. Torbjørn, vil du ikke fortælle, hvorfor du sidder her i dag? Og du kan bare starte din fortælling, hvor du synes, det giver mest mening. Jo, jamen, øh, jeg sidder i den situation, jeg både har mistet min far og min mor. Så, ja, så blev jeg jo hørt, om jeg ville komme og fortælle min historie. Så jeg tror, jeg vil starte med at fortælle lidt om min far, som jeg mistede i 96. 4. august. Jeg husker faktisk ikke så meget derfra, end at øh, bagefter, der faldt jeg bare i et kæmpe sort hullet. Øh, Hvor gammel var du? Jeg så jo så været 11, næsten 12. Og hvad døde din far Det var et uheld. Øhm, han faldt ned af en trappe op fra anden sal til første og smadrede lillejangen. Øhm, så det hele det startede faktisk 14 dag før, hvor jeg røg over til min mosteronkel og boede, fordi jeg var for ung til at komme ind på afsnittet han lå på. Så der boede jeg over, og min vardag den kørte faktisk bare videre. Øhm, jeg havde det som blommen i over min moster. Jeg blev kørt til fodbold og spist. Ja, det er kørt bare. Altså, der var ikke, jeg kunne ikke mærke nogen forskel anden, jeg boede derovre, som når jeg var på ferie et år. Øhm, så tror jeg, det gik. 14 dage, cirka. Så blev jeg ringet op, at jeg skulle hjem Så tænkte jeg ikke mere over det, så blev jeg kørt hjem så kunne jeg godt se, at der var et eller andet helt galt. Øhm, og så får jeg så videre, min far døde. Og så ja, går jeg på op på værelse, så får jeg. rammer jeg faktisk et sort hul. Jeg kan huske begravelsen, men alt derefter, det er bare, sige, det er bare gået tabt. Altså, jeg tror, jeg havde en måned, der bare var frygteligt. Mm. Og så tilbage i skolen og ung, og jeg tænker bare sådan lidt, Åh, nu er jeg anderledes, og hvad gør jeg? Og jeg ved ikke, hvad jeg skal, og ja, yeah. min mor kan også godt se, at det ikke går helt, som skal, så jeg ryger så på F-skole i 8. klasse allerede. Og det er jeg jo så glad for, for så er ingen, der kender min historie, øh, jeg har altid bare lagt en facade og tænkt, det hele er okay. Så jeg ryger på F-skole og F-skole på 8. og øh, Og det var glad for, så kunne jeg fortælle dem, som jeg ville fortælle det, ellers så bare gå med det selv. Ikke? Øh, det er sådan set det, jeg kan mindes fra min far. Og lige for at tage dig tilbage, der hvor du sagde, at du kom hen til din moster og onkel, altså der var han faldet ned ad trappen. Men ja. der vidste de stadig ikke, hvad udfaldet ville være. Ej. Så var der stadig masser af håb for, at han ville komme sig over det på det tidspunkt. Ja, han lå i koma, øh, og var helt... Øh, altså så, de vidste ikke, hvad der skulle ske. Og så blev lægeren, så sagde de så til min mor, og... Ja, det var så min moster, at øh, der var ikke noget at gøre. Han blev en og han ikke kunne kende os. Og så blev de så enige om at slukke respirator. Mhm. Og det er jeg også glad for i dag. Altså, ja, fordi så jeg husker min far for det gode, og ikke fra... Ja. Hvordan husker du hvis du sådan skal på fortælle os om din far? Jamen, øh, min far og mig, vi var rigtig tæt. Altså, jeg, spilte, jeg har altid spillet fodbold, og min far var der altid. Altså, han har været min træner, og han har været lidt pisket mig sådan, til sport og sådan noget. Og, hvor min mor så følte med min søster. Så vi var rigtig, rigtig tæt. Men jeg husker ham stadigvæk for det gode, og jeg er noget, heller at kan se ham som... Hvad skal man sige? Han så ikke særlig pæn nu, så jeg har ikke set ham. Og så du så ham ikke efter, han faldt ned? Nej. Altså, så er, har du lukket okay med det? Øh, jeg har også mistet min bedste forældre, så jeg har ikke set nogen øh, udover min mor. Okay. Og hvad begravelsen? Kan du, du sagde du kunne huske en lidt smuld det. Jamen, jeg var jo ikke ret, øh, jeg var ikke ret stor, altså, jeg kan bare huske, at jeg var, jamen, jeg også helt urtende. Altså jeg græd jo bare. Jeg mistede ham, jeg var tættest med altså, inden, og mit, dengang mit forbilde. altså mm. så det fik jeg bare lige rydende væk. Men jeg var jeg var jo heller ikke mere end 11, så jeg tænkte også, ja, jeg må jo også se, om jeg ikke kan komme videre. Og hvad som sådan en 11 11-12-årig dreng, det er, det er jo ikke noget, man snakker rigtig højt om alt det? Overhovedet ikke. Det, jeg snakker ikke med nogen, altså. Og jeg har heller ikke øh, snakket med mor om det, og sådan noget. Ikke før jeg blev nået Så derhjemme blev der heller ikke snakket om det? Nej, det gjorde det ikke. Jeg, jeg kunne ikke. Altså, min mor gik tit og spurgte, hvordan du har det her, og så har jeg altid tænkt, hun skal ikke øh, tænke på mig og øh, Ja. Er det, du ville ikke mig. Nej. Og det samme jeg faktisk også med min far, eller med min mor, til resten af familien. Og når du siger det der med, at du faldt helt ned i et sort hul, altså, hvad er det for nogle billeder, der er, når du husker tilbage? Altså, er det den der, er det gråd og ensomhed, eller? Jeg følte mig jo ekstremt ensom. Altså, jeg stod i en situation, hvor der ikke rigtig var andre, der havde stået sammen, og jeg følte mig helt alene. Altså, sådan. Men det var jeg jo ikke. Altså, jeg havde jo nogle gode venner, familie, og familie, jeg havde det jo fint. Altså, mm. Jeg kunne ikke... Der manglede bare et for at pusle et spil, der kunne gå op. Så det var lige kort fortalt om min far. Og hvad med sådan noget med socialt og sådan noget med dine venner, jeg. dengang du var teenager og sådan noget? Altså kunne du godt være med, og så det, når du var alene, du virkelig ramte den der ensomhed? Eller hvordan? Jamen, øh, jeg vil faktisk sige øh, til fodbold og sådan noget, der var det jo... Jeg har faktisk sige, der kunne komme til at spille øh, senior, så begyndte det faktisk sådan lidt at ramme mig, fordi så begynder de at sige, åh, oh, du minder om din far, og sådan noget, fordi der er kommet til at spille med nogen, han har spillet med i tidens mm. morgen, og det var faktisk først, da det sådan rigtig begyndte at stikke lidt til mig, og gøre lidt ondt, og, men jeg tænkte, ah, der, er, der er nogen, der har det værre end mig. Øh, det er jo ikke, altså, jeg har altid pakket det lidt ind for mig selv. Øh. Og tænkte du seriøst, der er nogen, der har det værre end mig? Ja. Så sammenlignede du, og så tænkte du, så derfor så er der ikke nogen grund til, at jeg deler det med folk, eller? Nej, altså også det der med, at jeg ikke vil belæmre folk, altså med ja. mine problemer. Altså, jeg skulle, jeg skulle nok klare mig. Okay, men lad os, lad os vende tilbage til det lidt senere her. på at fortæl, så næste gang, du så stifter bekendtskab med døden. Det er så 2013. Jeg er 28. Øhm, ja, min mor, et år før, fik hun konstateret tarmkraft. Øhm, Yeah, og jeg kom, ja, og det var faktisk en dag, jeg skulle til fodbold. Min mor boede i Øbebro, og jeg boede i Aalborg. Så jeg kørte altid hjem til hende tirsdag og torsdag og spiste aftensmad, fordi hun og jeg var jo alene. Og det var sådan fast kutyme, og jeg var servicetekniker, så jeg snakker med hende. Ja, jeg kørte rundt i hele landet, så jeg snakker med hende hver dag. Øhm, men jeg kørte jo så hjem, og så siger hun, kan du ikke lige komme lidt før i dag? Og det gør jeg så. Så sidder min moster der, og min søster sidder der, når jeg tænker, Åh, det, er, det plejer det da ikke gøre. Så siger min mor så, at øhm, jeg skal lige fortælle dig, at jeg får kraft, men øh, det skal nok gå. Og så tænker jeg så, at hun er så sej, så selvfølgelig går det, og de er så dygtige, så det skal nok gå. Så jeg tager faktisk til fodbold, og da jeg kommer derned, så tænker jeg, at det er jo egentlig ikke helt godt. Så jeg render faktisk lidt med hovedet under armen den dag. Men ja, det skal nok gå. Det ved jeg også overbevist om. Så går det jo tre måneder, så går jeg godt se det. Det er nok ikke så godt alligevel, for så har det spredt sig til nogle lunge og nogle lever, og ja, det går bare lidt ned ad bakke, men når hun har kemo, så har hun en dårlig dag, og så har hun fem gode, så tænker jeg, okay, det, der er håb. Så det fortsætter jo så sådan, i et, det gør det jo i 10 måneder eller sådan noget, 11 måske, og så en dag så ringer de og siger, hun er rørende på Jøringsygehus, og jeg kører selvfølgelig til Jøringsygehus. Det hele, det siger Rosenråd, hun skal bare lige have lidt, hun skal nok komme, så siger de så. Så hun så derfra og så til hospice ude i øhm, Og de siger det er sådan set bare lige, hun skal bare lige have et par dage, og så ryger hun hjem igen. Og jeg tænker, Nå, det er fint, og jeg er så heldig, at jeg bor tre gader fra hospice. Så jeg gik derover om morgenen, inden jeg kørte på arbejde, og så gik jeg over og så aftensmød sammen. Øhm, og og nu... hvad ved din mor, var hun også fuld af håb? Ja, min mor, hun var livsglad og virkelig kunne på mod, hun, altså, det var min held, så hun var også, hun skulle nok klare sig. Det blev hun ved med, og hun var også selv overbevist om, hun sagde, men jeg skal bare lige være her på dage, og så skal jeg hjem igen. Så, men hun nødte jo så at ligge på hospice i 17 dage, tror jeg. Så gik det så galt. Men det mest fantastiske sted. Altså, jeg kan, altså, jeg, det var det bedste, der kunne ske for fændigheden. Helt klar og være der? Ja, også fordi, at det var bare rart at komme der, de var så i mødekommen, og det var bare, det var bare fantastisk. Øh, god oplevelse. Øh, og jeg havde sådan, jeg skulle faktisk på ferie, mens min mor var på hospice, så skulle jeg til Berlin med en kammerat. Øh, så kommer jeg over på hospice en dag, så kommer lægen og siger, bare lige så du ved det, så må du komme fra i morgen så siger jeg, nå, hvad, hvad da? Og min mor har sagt, du skal til Berlin. Okay. <laughs> æ, ja, det skal jeg også. Ja, ø, sådan har sagt, du skal ikke komme næste i dag. <laughs> nå. Jeg tænker, det, det vil jeg ikke. Så går jeg ind og snakker med mor og siger, det, det kan jeg ikke. Så siger jeg min mor, jamen, du tager til Berlin. Ø, jeg har aftalt, at de ringer hvis der noget Og så går jeg ud og snakker med ham alene og siger, det, det gør jeg ikke. Og så siger han til mig, prøv at jeg ringer til dig morgen, og ringe til dig aften gå nu lige hjem, og så se, om du kunne finde noget transport, og tage til Berlin, og så nyde det. Det er din de mors ønske. Så går jeg hjem og ringer til ham, kammeraten, og siger, jamen, min mor, holder lader, til Berlin, så vi gør det. Så tager jeg til Berlin. Lægen fra hosby så ringer om morgenen og siger, det går godt, gå og nyde det. Man kan ikke nyde det, det ligger jo i baghovedet, og jeg havde jo forberedt lege en bil, køre hjem, hvis det er, og... men han ringer både morgen og aften, og jeg snakker også med min mor, hun kunne lige tage sig sammen og ringe, og det gik fint. Og jeg kommer hjem, og hun er stadigvæk altså, positiv og tænker, jeg skal snart hjem. Men så går der to dage eller sådan Så har min niveau fødselsdag, og den bliver så også holdt ude på hospice. Og så derfra så gik det så bag Så det var ligesom, om hun satte sig sådan nogle mål hele tiden. Nu skal jeg lige have... Der var et op så skal jeg lige have det, og så skal jeg lige... Min nervøs fødselsdag Hun satte sig sådan nogle delmål, tror jeg Fordi det passede lige med, at der var noget Den fødselsdag, så gik der to dage Så var det slut Det var min mors. Hun nåede lige min søsters ja. 20 år Og hun blev selv 50 Og da hun så klarede den dato Så gik den ned ad bakken. Ja, så, så jeg tror at, Jeg tror bare, hun var så stedig At det var lige sådan nogle mål, hun satte Og når I siger gå ned ad bakke Hvad betyder det? Bliver yep. de mere trætte, eller hvordan forsvinder de mere med? Hvad var din oplevelse, Torbjørn? Mm, ja, de ringer fra Hospice og siger til mig, en, jeg tror det var en morgen fem, at øh, jeg skulle komme. Og det var fint. Jeg løber så selvfølgelig over, at jeg tænkte, nej, jeg kan gå og stille rolen. Det kan jeg ikke. Jeg sprænger bare i tøjere. Løb derovre. Kommer ind derover og sætter mig, og kan godt se, at hun sover bare og jeg tænker, okay. Og det går faktisk 32 timer, før at hun så går væk, men jeg kunne ikke komme i kontakt med hende der. Jeg havde ellers været i kontakt med hende hele vejen igennem, men selvfølgelig, jeg kunne godt se, at 30 minutter så om færdig. Altså. Så det var jo bare lige sådan. Jeg var der to-tre gange i løbet af dagen, bare lige kort, fordi det går en til. Men der sad jeg så over på en sofa i ja, små 30 timer. Jeg øh, har ingen kontakt med hende. Og så om natten, tror jeg det var cirka. Så lige pludselig sætter hun sig bare op i sengen og siger, jeg vil bare gerne have ro. Og så går en time så. Nej. Så hun rejser, så, så hun, du har slet ikke hørt noget fra hende, så lige pludselig sætter hun sig op. Ja, hun har bare lagt sådan helt. Så, så sætter hun sig bare op og siger, jeg vil bare gerne have ro. Og så... Det, jamen, jeg var i hvert fald nede i sofaen. <laughs> jamen, jeg, jeg var jo grad færdig. Fordi at det var jo både... Øh, helt vildt rørende. Ja. Og helt vildt barskt. Ja, fordi at man har ikke kørt fra hende, og man tænker, jeg ikke gerne bare... Jeg ville jo gerne have, at det bare skulle slutte, fordi at jeg synes heller ikke, at hun har fortjent at være en grønnsag. Nej. Så ja, så sætter hun sig bare op, og så siger hun bare ikke engang en ro. Så. så bliver hun stille igen? Ja, går der en time, så er det slut. Ja, så derefter så er det jo alt muligt praktisk. Altså, det værste faktisk ved det hele, det var jo hun sagde jo på hospice, inden jeg tog til Berlin. Så siger hun, at jeg blev nødt til det der, at sige til dig, det er ikke sikkert, at jeg oplever, at du bliver 30. Og det er ikke sikkert, at jeg oplever, at du får børn. Det var... En, altså... Det sidder så dybt i mig. At, ja. Og det tror jeg, jeg altid, det vil gøre. Øh, yeah. Ja. både fordi du kommer til at mangle en helt vildt, og fordi du kunne mærke, hvor brændende et ønske det var for hende. Ja. ja. Min mor, hun elsker, hvis jeg fik børn. Ja. Øh, min søster har tre børn. Øh, ja, noget ikke har. Men ja, sådan det Hvordan var begravelsen for din mor? Jamen den ja, Jeg skulle jo så i en alder af 28 Prøve at planlægge en begravelse Jeg gik fra Hun døde Til jeg gik i praktisk måde Der gik der og 2,5 timer ja, Hun havde et hus Hun havde jo Ja, hun mangler jo ikke nu. Øh, fik planlagt begravelsen med min søster. Øh, men jeg tænkte, jeg var et helt andet sted. Øh, begyndte allerede at sælge hus, inden hun kom i jorden. og Jamen, jeg var bare i en helt anden verden. Øh, ringede til en kammerat, far, øh, faktisk en af mine bedste kammerater. Hans far siger, hvad er jeg ikke nu med, du ude hus i den her by? Så jeg havde faktisk for solgt det, inden hun kom i jorden. Altså, det var bare... Jeg gik bare i en helt anden verden. Fordi jeg stod bare og tænkte, jeg skal ikke stå med alt det ikke, Det kan jeg ikke overskue. Og jeg tænkte også mere på min søster, som har tre børn, ikke? Hun havde nok at sige det. Fordi hun skal også prøve at forklare de børn der, at nu er mormor og mig ikke. Så det var, det var en vild tid. Øh, men begravelsen, det er den øh, mest smukkeste dag. Øh, altså, jeg vil sige, det er nok en af de smukkeste dage jeg har været til. Hmm. Øh, Flot vær, flot begravelse. Jeg ja, så mange mennesker. Så. Hvor gik det hen? Det foregik i Obibro Kirke, og så er jeg fra en lille by, der hedder Bierste, hvor der er en uh, lokal gro, øh, hvor så min mor har altid sagt, at det skal ikke være sørgeligt. Så vi skulle have smørbrød og lavkage. Det havde hun sagt. Sådan var det. Det lyder så, også perfekt. Øh, så jeg havde så bestilt smørbrød til 80 hun måtte rende til kromot, og hun er jo selv med til begravelsen. Så siger hun så, det skal du ikke tænke på, så hun hopper fra begravelsen og giver smått flere, og der var halvandenhundrede mennesker. Altså, det var... Er det rigtigt? Ja, det var... Jamen, det var helt vildt. Og der var også rigtig mange, jeg kendte. Øh, og mange af mine kammerater. Og... Altså, det er jo sådan noget, det glemmer man ikke. Altså, jeg kan huske samtlige navn på min kammerater, der bare stod der. Altså, det er bare graveret gravere ind i hjertet på mig. Altså, øh, så jo, kromot, og hun måtte med i begravelsen, så måtte hun også snakke flere hånd med. Så, og så kørte vi jo videre øh, mest fantastiske dag Indtil jeg faktisk skulle hjem Fordi så På det tidspunkt der var jeg Gå fra min kæreste Eller min ekskæreste Som snart er min kæreste nu øh, jeg, Hun var jo også med til begravelsen Men jeg tager så alene hjem i lejligheden Og så da jeg så kom til at sidde hjem i sofaen Så, så er der lige pludselig stille Ja Så rammer det Det gør det Og det er nok også at nu af det jeg har det et aller sted jeg er bange for at kede mig fordi at det, er, det er der jeg bliver ramt altså, du er bange for når der bliver stillet? ja, det er ekstremt altså, det, det, hvad sker der når du kommer hjem der? Jamen, satte mig i sofaen og så tænkte jeg hvad nu? Altså, først mistede jeg min far nu mistede min mor hvem skal, hvem skal så hjælpe mig? Altså, ikke hvem skal tage sig af mig? Uh, ikke fordi jeg jo gammel nok til at tage mig af mig selv, men jeg tror bare lige der, synes nok, at livet var en lille smule uretfærdigt, men det er jo ikke noget, man siger, så igen, så får jeg det vente til, at ved, du, at der også andre, der har det værd mig. Så begyndte jeg at løbe ekstremt meget, så jeg løb jo på et mest mærkelige tidspunkt, fordi, at jeg var bange for at kede mig, så jeg kunne jo godt, hvis jeg kom hjem kl. 10 om aftenen, og tænkte, uh, og så jeg kunne mærke, at det slog mig. Så... så begyndte du at løbe? begyndte jeg at løbe. Øh, nogle gange har jeg både grædt uh, løb og, og grine på samme tid. Altså, det er jo skrækkeligt. Uh, men det var mit måde igen at flygte fra problemer. Så løb fra sorgen. Det gør jeg. Det gør jeg. Og det, uh, yeah, det er jo ikke den rigtige måde at gøre det på, men det var lige min måde. Og igen, flygtede jeg, så ved jeg vinteren efter at smutte på ski, og så lærte jeg nogle nye mennesker at kende, der kendte min historie det har jeg så gjort to gange, ikke? Øhm. Ja, jeg synes bare, det var forfærdeligt. Jeg tænker, da du mistede din far, der var du 11, ja. ikke? Og da du mistede din mor, der var du 28. Ja. Hvordan var altså, hvordan var det forskelligt at være, at stå som 11-årig og miste at stå som 28-årig? Altså netop også det der, du siger, at som 11-årig, der var der jo stadig nogle voksne, der kunne tage sig af alt det praktiske. Men da du mistede din mor, der var det jo dig, der var den voksne. Ja. Øh, som 11-årig, der vidste jeg jo knap nok. Altså, jeg selvfølgelig vidste godt, at jeg mistede min far og sådan noget, men det var ligesom om, som min mor beskyttede mig jo bare endnu mere. Øh, så da jeg mistede min mor, så mistede jeg jo så hende, der har altid at passe på mig, der har altid været der, og vi har boet alene sammen. Det var bare det var bare mit. Altså, det var min klippe, der var blev, den smuldrer jo bare. Uh, og det der med, at vi altid snakkede sammen og spiste op to gange om ugen, Jamen, det, var, det var forfærdeligt. Altså. Og det var, altså jeg havde venner og familie, som prøver på at tage over, og jeg kan ikke, altså jeg kan ikke sætte en finger på dem, men det, det er bare aldrig ens mor, altså det er altid det samme. Uh, yeah. Og så igen, så fik jeg det bare vente til, at jeg må rejse mig, altså der er nogen, der har det værre. Og det er jo ikke, Overhovedet den rigtige måde. Og jeg tror faktisk først, det her på det, inden for de sidste to år, jeg tror, at det er, jeg er kommet der til at sige, okay, det er altså også i orden, at have en dårlig dag. Men det er altså taget mig fem år. Ja, eller fra da du var 11? Ja, det kan man også sige. Det er lidt længere tid. Det er så lidt længere tid. Du har... Øhm, altså en ting er, du, du er, hvor du er i dag nu. du bor her herovre i... Du bor i København. Ja. Du bor med din kæreste nu. Ja. Hvordan har du det i dag? Jamen, øh, det værste af det hele, det var jo faktisk troede, at troede, at jeg havde det godt. Øh, men da jeg så får beskeden fra dig, så, så gjorde det et eller andet. Det rykkede et eller andet. Altså, så kunne jeg godt mærke, at jeg havde nogle ridser i lakken. Øh, ja, jeg har, jeg har det fint. det har jeg. Altså, efter omstændigheden, så er det fint. Øhm, jeg har en god kæreste, jeg har god familie, øhm, rigtig gode venner, og jeg, altså, jeg kan ikke sætte en finger på noget. Men, øh, Men du mangler en mor en far. Jeg mangler lige øh, dem, man kan ringe til, når man har spillet på skjorten, og, og alle de der klassiske spørgsmål, som det var virkelig noget af det, jeg blev ramt på dengang, at min mor til det. det var ligesom, du ved, hvis man lige er til fodbold og jeg har faktisk spild på en hvid og så gør du det, eller sådan ting, men det minder mig faktisk om, at når jeg så står derhjemme nu, og står og laver en sovs for bunden, eller prøver på at redde et eller andet, så er det faktisk der jeg er til at tænke, sådan gjorde min mor. Altså, øh, det er både fantastisk, men det er også hårdt. Øh, og jeg, jeg er faktisk særlig ramt sådan om, på hendes fødselsdag, og, så, og jeg synes julen, den er frygtelig. Mm. Altså, det, det må man ikke sige, men... Det må man, det må man gerne, må gerne sige. Jeg synes, julen ja. er noget værre for bandet ja, Jeg ikke stor no, okay. Så det siger du bare, Torbjørn? Okay, ja, Juleaften for mig, det er... Ja, den dag, der var skovstøks. Har du synes det, er siden du mistede din far som 11 år eller er det mest efter, du mistede din mor? Jeg øhm, vil altså, min mor. Altså sådan, fordi at... Min mor har altid været sådan rigtig hygge, og det har altid været hyggeligt at komme der og... Det, det vil jeg også mine venner synes, for mine venner kom så gav og besøgte nu på hospice, selvom jeg ikke var der. Og, og altså sådan også har jeg altid været åben. Sådan. Mm. Og julen der havde hun jo pyntet øh, fuldstændig overdrevet op. Altså, Helt over. Øh, altså, det var jo bare en fantastisk dag, og det skulle være hyggeligt, og der manglede ikke noget, men det gør der nu. Øh, ja. Jeg synes... Jeg tror, det vinder den dag, man selv får børn. Jeg har Uhoveden. tænkt fuldstændig det samme. For så er der noget at holde jul for. Det er i hvert fald den følelse, jeg har, at det er jo. Når vi sidder sammen, jeg har jo stadig mine forældre, men der mangler min lillebror. Jo. Øhm, og jeg har hele tiden tænkt, at der er, ikke en, der er jo ikke nogen at holde jul for, for der er ikke nogen af os, der har lyst, fordi han mangler så meget. Hvor i det der kommer nogle børn, så er der jo lige pludselig en, en mening ved, ved den der galskab, har jeg næsten ja. lyst til at sige. For det kan det jo virke som om, ikke? Ja, jamen, du har ret, altså min jule, starter med, at jeg skal besøge tre forskellige kirkegårde, øh, Og så har jeg lige en fødselsdag, og så kører jeg så op til min søster, og jeg skal virkelig, altså virkelig øh, nærmest lige holde hovedet højt, når jeg går ind ad døren op ved min søster. Og jeg gør det kun for hendes børns skyld, ellers så var jeg der. Ellers ville du hellere sidde selv? så tror jeg, jeg havde rejst. Ja, altså, du yeah. er, ud er, er, er ude at løbe. løb. jeg er ude at gjort det eller andet i hvert fald. Æ, så det er rent og skær for hendes børns skyld, at jeg, at jeg har været der de sidste mange år. Udover det, så nu ved jeg, at du, du godt kunne være... Du, jeg tror at du kunne finde på at tale det ned, men du har lavet to Ironmans. Æ, og så tænker man, hvad har det at gøre med sorg? Men det kan du passende fortælle mig. Oh, jamen, hvad har det at gøre med Det er jo, at man starter jo med at løbe. Og nogle gange er man jo mere ked af det end andre Så løber man jo lige så langt <løg> uh, yeah. Så fandt jeg ud af At jeg faktisk var okay til at løbe Så havde jeg en rigtig rigtig god kammerat Som dyrket i Og så var vi på Hawaii og, Fordi han havde vundet herover, Og så tænkte jeg Det skal jeg også prøve Så prøver jeg det i Aalborg En kvart få et lille sponsorat. Og så sad jeg faktisk googlet lidt, og så havde jeg tænkt, jeg havde ikke brug for de 25 øh, Eller jo, det kunne jeg da godt, men der var nok nogen, der kunne få mere glæde af mig. Så fandt jeg faktisk noget, der børn og unge i sov. Og så skrev jeg til dem og sagde, det var ikke fordi, det var et stort beløb, men jeg havde lidt penge, jeg gerne ville give dem. Og så ringer de faktisk til mig og siger, ja, det er flot. Og så snakker jeg lidt i telefon med ham, og så siger jeg, jamen, jeg er faktisk en Iron Man her, om jeg var og så sagde jeg til ham, som det var, at jeg er ikke god overhovedet, altså jeg, det, jeg skal bare overleve, og så siger han så, jamen det var da en god, god idé, og så siger han til mig, at om vi skulle prøve at se, om vi kunne gøre det sammen, så siger han, det kan vi godt. Så får jeg en kammerat til at hjælpe med at lave en video, ja, øh, yeah. og så stikker det jo sådan set bare af derfra. Hvad er det for en video? Jamen, det er en video, hvor jeg faktisk skriver lidt om, hvordan det er at først min far, øh, og så bagefter min mor. Øh, ja, så har vi jo lavet lidt billeder fra det, og så fortæller jeg også, at jeg ikke vidste, der var noget hjælp dengang. Øh, så ja, der hvor jeg kommer fra i Nordjylland, så det er det jo ikke fordi, det er noget stort, men... Så var jeg både i P4, og, og jamen, for mig var det stort, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke god til at tale om det, jeg ikke. Øh, men det er altså med, at jeg kan komme med 50.000 til børn i så. Fordi det, så er det jo sådan, sådan en kammerat, der skal jeg er lige er altså, det, altså, det Det stak peget, og jeg var, altså, jeg var helt høj. Altså, åh, der var så mange, der vil donere til sådan et lille... Ja, mig, som ikke var god. Altså, det var fantastisk. Nå. Så ja, så tænkte jeg, det kunne jeg godt gøre bedre. <laughs> <laughs> øhm, det kunne jeg så også, men det blev så ikke lige så godt, som jeg havde håbet. Øhm, ja, nu må vi se, hvad der så skal ske. Ja, i forhold til at løbe hurtigt snakker vi om nu, ikke? Ja. Yes. Så, så ja, fordi jeg tænkte, nu vil jeg prøve at køre ind for mig selv, fordi der gik også lidt med det andet der. Ja, selvfølgelig. Og hvad... Øhm nu nævnte du noget af det der med, at det er vigtigt at snakke om det. Og du, siger, du nævner selv, at du ikke selv er så god til det. Da du mistede din far, der vælger du at gå meget med det ind i dig selv. Ja. Vil du have gjort dig nu, når du tænker tilbage? Jeg siger, da jeg mistede min mor. Min far, det, det ved jeg ikke. Der synes jeg stadigvæk, jeg var så ung, at der skulle jeg måske være... Måske skulle jeg være skubbet ud i det dengang Ja, jeg skulle lige til at sige, at man kunne med at sige, at du skulle have haft hjælp til at gøre ja, gjort dig andet også. Ja, altså jeg tror bare Jeg tror bare, at min mor hun set mig sådan Det skulle nok gå Og Også fordi jeg er meget social og sådan noget. Så den gang tror jeg, at der skulle jeg nok måske have haft et lille puff Og det kan også være, at jeg får, men så er det væk for mig mm. øh, Det vil jeg ikke kunne sige det er ikke sikkert, at det har været din mor, der har skulle gøre det. Det Jeg tænker som 11-årig, altså du er jo allermest i skole, eller fritidsordning er så få. Ja. Og det er jo rigtig, rigtig svært, fordi de, hvis de andre 11-åriges erfaring med døden er at have mistet en hamster. Det er jo... Så det, kan det godt være lidt øh, problematisk udgangspunkt for en god samtale. Ja, det er jo det. Øh, men da jeg mistede min mor, set i, nu, så skulle jeg da helt klart have, søgt noget hjælp på en eller anden måde. Og måske også have Ja, selv har jeg fundet en børn unge i sov dengang, i stedet for at gøre det fem år senere. Har du prøvet noget professionel hjælp i altså løbet af de to tab? Altså at snakke med nogle professionelle? Nej. Hvordan kan det være? Det er et fantastisk spørgsmål. <laughs> øh... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Øh... Jeg er helt sikkert, godt af det. Jeg tror for mig i starten, så var det... Jeg vidste ikke, om det var tabe eller hvad der lige gjorde det der med, at jeg ikke turde til at springe. Men jeg kan jo godt se nu, at der er rigtig mange riser i lakken, og jeg lade godt af det. Og jeg er da også sikker på, at det kommer, når jeg lige sådan helt føler mig klar. Men når du sådan kigger tilbage, har du nogle gange siddet og tænkt, nu kan jeg godt lige få formuleret, hvordan er, hvad er, der foregår inde i, men simpelthen ikke kunne få ordene ud af din læber, eller har du skubbet det så langt væk, at du ikke engang selv har været bevidst om, at der var noget, der ikke blev sat ord på? Jeg tror, det er første år, der tror jeg bare, jeg har det hele foran mig, og jeg har bare lagt det overhældingsbord. Der er også mange gentegn på, at det er nogle gode gamle, at jeg hvordan har du det? Men så fik jeg det altid lige vendt til, at åh, oh, det kommer forresten også, jeg godt i fjerneren, eller en god voldkamp. Øh, der er jo lørdag et eller andet, ikke? Eller fik jeg altid vendt det til, at det skulle ikke handle om mig. Mm. Øh, og det er jo et tegn på, at, at jeg var et sort dyr. Altså, jeg var, jeg, var virkelig, jeg var virkelig ramt, men de skulle ikke om mig, og igen, så fik jeg altid, når jeg sad hjemme i sofaen eller lå i sengen, jeg har mig selv i søvn, jeg ved ikke, hvor mange gange. Øh, så fik jeg jo ind til, der er jo nogen, der har det værre, end jeg har. Øh, Gør du stadig det? Det skal da ikke sige, at det ikke sker. Men det er ikke så galt mere. Altså, jeg er, vi har kommet dertil, at det er i orden at have en dårlig dag. Og kan du snakke for eksempel med din kæreste om det? Du, Dit dårlige dag? Hvis du spørger hende, så siger hun nej. Mm. Øh, øh, det kan jeg nok godt, men jeg er ikke god til det. det er jeg, ikke. jeg er bedre bare til at hoppe i et par sko. og så altså. Løb. Ja. Og det er jo igen et, et, et vidnesbyrd på, at tit så de mennesker, der man kan gå og tro, faktisk har det sindssygt godt. De kan gå og have en bagside, man overhovedet ikke kan se. Fordi jeg har jo mødt nogle af dine kollegaer nede fra og de vil beskrive dig på en meget anderledes måde, end du har, du har været her nu. Ja, bestemt. Jeg er jo 100 meter mester i at lægge Altså, der er, der, er, der er virkelig dygtig. Det er jeg også få på lige mig, hvem der spørger. Så, altså, jeg er altid kommet meget ned i halen, de, de har altid set mig sådan smilende, ja. Og jeg tror også faktisk, det var fordi Da jeg mistede min mor, så var jeg bange for at blive set som ham der oh, han er forældreløs og... og derfor tænkte jeg også altså, det, det... Jeg skal nok klare mig Men det er jo så også min side der Jeg selv går med det ja. Så det er både Det er både godt og skidt ja, Prøv at fortælle om det der med at blive set som forældreløs Jamen øh... Jeg er jo sådan set mine venner, så er der ikke så mange, der har mistet nogen endnu. Øh, jeg har så mistet mig begge mine, så jeg vil også gerne bare have, at de så mig, som den jeg var. Øh, og det gør de gør det også, og de holder også hånden over mig og sådan noget. Og jeg ved også, at hvis jeg sagde til dem, at jeg har det ikke godt, så er jeg også sikker på, at de er der. Men jeg vil bare gerne ses for den glade. Som jeg har været I, Du var i øh, som skiguide Efter du mistede din mor Ja Blev du ikke kåret til Var det en årets Eller et eller andet øh, Jeg blev kåret til Årets guide Og jeg blev Ja, vi vandt års altså. Ja, præcis øh, Kunne du nyde alt det der? Kunne du, kunne du, kunne du nyde At du blev kåret til du fik, Fordi du er jo et fantastisk menneske Det ser i din omgivelse ved, hvad jeg har hørt ja. Og jeg, gang jeg mødte dig Jeg ved ikke om vi mødtes jo for Uha, det er ved at være lang tid siden nu Ja, bestemt men jeg var jo ved at finde fra månen, der jeg hørte At du havde mistet øh... altså, altså fordi de... det havde du svært ved at tro på jamen, jeg, tro, den, ja, jeg havde det sindssygt svært fordi de, vi, Jeg kan huske, vi havde en fantastisk aften Og du var, altså, du, var, det der, hvor du, du var godt kørende, det var jeg også Men vi kunne snakke om alt muligt ja. Og der var godt humør på og sådan noget Og jeg tænkte, du var da helt utrolig, Hvordan når du, havde, hvordan du kunne være så uh, Nice var det egentlig, jeg tænkte altså. Jamen øh, Jamen jeg fandt jo Hvad skal man sige jeg, jeg nød ikke at give... Altså, jeg, det var et frirum for mig, for jeg mødte nogle nye personer, som ikke kendte min historie, øh, og det var fantastisk. Øh, men jeg gik jo også altid med et åbent stort, kan man sige, mm -hmm. som... igen, jeg ikke var god til at snakke om. Øh, men det var bare rart, det der med, at folk så mig ikke som et, den, der havde mistet begge sine forældre, synes jeg. Øh, det var ikke, der er jo ikke noget galt i det Altså jeg kan godt sige at Jeg skulle have søgt hjælp altså, Jeg skulle virkelig have, Så tror jeg at rejse mig meget hurtigere End jeg har gjort For det har været en lang proces Og hvad med, med Torbjørn der, der tager hjem i dag efter det her hvad, hvad, skal han, hvad skal han gøre? Jamen For det ikke skal være løgn Så skal Torbjørn ud og løbe Uh, og det er jo forfærdeligt at sige, men uh, jeg er kommet med i Indbro. Ja, som er en? løbklub løbeklub herovre. Okay. Så uh, jeg skal faktisk ud og løbe. Ja. Uh, men jeg tror, at Torben han er ved at være der, efter han har hørt jeres podcast, at uh, han skal nok prøve at have noget professionel hjælp. Og hvordan har du med at sige det Lidt skræmt, ja. øh, men jeg tror, det er det bedste for mig selv. Ja. Øh, og jeg er faktisk også glad for at sidde her og så fortælle min historie til nogen, der ikke kender den. Mm. For alle andre, jeg snakker med, de er jo vidst det. De få, jeg har snakket med. Du har også taget nogle ting med i dag. Jeg havde faktisk lyst til at sige, at du skulle hive dem op lige før, men så kom vi par... Kom til at snakke om noget andet, fordi jeg har en idé om, det jeg har lidt at gøre med det, vi snakker om med mor og jul. Ja. Øh, jeg har en... Øh, jeg har selvfølgelig en uh, trip-trap med. Det, det var altid øh, julhjemme også. Det var huset, det var læser op med næsser. Og så har jeg så taget en næste med, der hedder Andreas, fordi det hedder min nyppe. Det gik kun meget op i, at... Ja, ja, det er det. Selvfølgelig er det det. Har <laughs> ja. du even ask? <laughs> ja, ja, ja sådan er det jo. Så, det gik hun jo meget op i. Så, Var så... der også en, der Torbjørn? Nej. Nå? Jeg så... tror, jeg tror, mit navn er så specielt, at... Er... Nej, det kan man ikke få. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er hun nok ikke i. Det desværre. Også det er Nissen Andreas. Ja, så har så jeg selvfølgelig et billede med af min, uh, min mor. En, uh, en, en lille dame. Det var faktisk øh, 14 dage, før hun fik konstateret kraft. Øh, tage til min eks forældres sølvborgerlop. ville du ikke prøve at beskrive din, øh, din mor, hvem hun var? Min mor var jo en øh, frisk dame, vil jeg sige. Øh, altid glad. Øh, og i mødekommen. Og... Også huset var altid åbent, og mine kammerater syntes jo, at det var hyggeligt sted at komme. Og det var jo også... Øh, altså, jeg kunne... Når jeg kørte til fodbold, ikke? så var der aftensmad. Når jeg kom... Det passede jo lige med, at jeg kunne sætte en vask over. Kom tilbage, så var der småkager og kaffe, inden jeg kørte hjem. Altså, der var altid, øh, der var altid hygge og lige snak sammen. Det var, var fantastisk. Altså. Og hvad tager du med sådan videre hen, Torbjørn, fra hende? Jamen, øh, min mor har jo altid været sådan... Siden hun miste sin mand, så var hun jo altid sådan en... Vi skal nok klare os. Så jeg tror, det har jeg i hvert fald til med mig, og så jeg også til. Øh, Lidt stedighed med. Øh, fordi det havde hun også. Og måske også nogle gange stedighed om det der, som du siger, at vi skal nok klare os. Fordi det ja. har også været gentagende, kan jeg se, når vi har snakket i dag. Noget af det, du har sagt, det er det der, nærmest lidt mantra til dig selv. Der er nogen, der har det værre, og jeg skal nok klare den. Ja. Det lyder også som en sted i trøbjørn. Jamen, det er det også. Øh, og jeg, altså, hvis der er noget, jeg fortryder i dag, så er det jo ikke, at fik spurgt min mor om, om hun ikke har haft det svært. Hmm. Fordi jeg. Vi snakker, ikke om, altså vi snakker ikke om min far. Og det, Hvad med din søster? Hun snakker med din mor om det, tror du? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, mm. de snakker mere om det, end jeg gør. Ja. Mm. Men jeg synes, du skal beholde den der, vi skal nok klare det. Hvis det indebærer, at du, mm. at du søger hjælpen, og du dykker ned dig selv på den. Ja, det lover det. det, det er, så er jeg sikker på, du også klarer den? Jamen, det er jeg det er også. Altså, jeg er fantastisk kæreste, fantastisk familie og venner, så... Altså, det går godt Så du tager stedigheden med og så... Hvad med næsten så Andreas, tager du Ja, han kommer også, han kommer også hjem Han når det også Hvad med i forhold til din far? Jeg, kan nemlig, jeg, synes, jeg har tit snakket med mine veninder om det Også af dem, hvor, hvor jeg også kender deres forældre Det der med, hvad man har fået med for forældrene Og hvordan man tit er sådan et underligt blandingsprodukt af de to Hvad ja. har du taget med for din far? Jeg tror faktisk, jeg har Alt fra min far så altså, udseende, højde Og altså, min far var også de der 1, 85 så levede jeg i stærk og jeg og... ja, glad for sport. Hvor min mor hun var 61. Og... Lille robust dame, der var god til at lave noget dansk mad. Ikke? Øhm... Det er jo. ja, Jeg vil sige, at jeg er, jo... jeg er stolt af dem. Altså, er... Selvom jeg ikke er min far så længe, så kan jeg kun sige, at jeg er stolt af det, han har gjort ved mig, og endnu mere af min mor. Ikke? Min mor, det er min held. Og... Det vil det altid var. Har du en følelse af, at du skal se dem igen på et tidspunkt? Jeg ved godt, det er et mærkeligt spørgsmål. Min mor sagde altid til mig, at øh, min far har løg med mig. Så, øh, så nu er de to, der har løg med dig? Det sagde min mor så ikke, men øh, det føler jeg. Øh, og jeg vil så sige, det værste ved det, det er jo, så man gokker så lidt i hovedet, fordi at jeg har haft sådan en der kamp med, at jeg gerne vil gøre dem stolte, ikke? men man får jo aldrig kæft, det er godt gå. Fordi de begge to ikke, Så det er jo... Det er nok den kamp, jeg har med mig selv. Så nu manglede den på målstrende her, da du lavede Arlemagne? Det gjorde jeg. Men øh, jeg vil så sige, at jeg tror, der, jamen, der var så mange andre. Altså, der var både til for få Nordjylland og familie og en kæreste og nogle af hinanden. Det er også igen et testament til, at du er du indeholder utroligt meget, tror ja, øh, jeg. Ja, men jeg var faktisk rørt, er altså, ja, der skal mig Det var. Ja, men Ja Men jeg er sikker på, at, at Du indeholder i hvert fald utrolig meget Det kan jeg jo høre på det hele, Og jeg, jeg tror virkelig, det Altså, at du dykker ned i det, tror jeg, der er rigtig meget hent det, det er også sikker Det kunne også være dejligt at få fyldt De riso, man har Det vil ikke noget Torben, vi skal også høre et stykke musik her til sidst Hvad skal vi høre? Jamen, øh, min mor var jo rigtig glad for musik, og vi så jo altid toppen af poppen sammen. Og det var så i 2012, hvor sene Salmonsen, ikke fordi jeg er med Sende men hun sang, øh, sang hjem. Og det er jo så det år, min mor hun får konstateret kraft, og dør så i 13. Jeg synes bare, den er jeg mig selv til søvn rigtig mange gange. Jeg synes, det er en fantastisk gang, og beskriver bare, ja, hvad der er sket det synes jeg er helt vildt rørende. Jeg tror, det har været gældende for at snakke med dig generelt, Torbjørn. Jeg har virkelig haft øjne, men jeg har også grint, og det har virkelig været rart at snakke med dig. Og de lyder som nogle fuldstændig fantastiske forældre. Og selvom der står en hel masse hæpper på målstregen, så kan jeg fandme godt forstå, at de stadig mangler. Mm. Tusind tak, fordi du kom og fortalte din historie. Tak fordi jeg måtte Der er intet, der sker uden en grund Var der nogen, der fortalte mig den gang jeg var ung Jeg har prøvet alt Og selv hver gang jeg faldt Rejste jeg mig op igen Jeg kan vise jer På min krop og på mit sind Jeg har prøvet alt Jeg har prøvet alt Som et værste der fandt sin sang Står jeg her, og selvom vejen Den var langt, så er jeg kommet hjem Så er jeg kommet hjem Der er intet, der lukker mig tilbage Ud af dette øjeblik, blik Denne time, denne dag For jeg er landet her Og jeg er præcis, hvor jeg skal være Bange for at fejle mere Jeg Lever, men er det jo, hvad der sker Som mit fast der fand sin sang Stang Til. Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til LAVT og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe væster. Vester. Lyttesøjn er Frederik Ludvigs og Fasper Tak fordi du lyttede med.